Síðara bref Páls til Tímóteusar, fyrsti kapli. Pál, postuli Kristi Jésu að vilja Guðs sendur til að boða fyrirheituðum lífið í Kristi Jesu heilsar Tímóteusi elskuðu barni sínu. Náð, miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesu drottni vorum. Ég þakka Guði sem ég þjóna mér hreinni samvisku eins og forfeður mínir með því að ég án afláts, nótt og dag minnist þín í bænum mínum. Ég þrá að sjá þig, minnugur tára þinna, til þess að ég fyllist gleði að ég rifja upp fyrir mér hinn að trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lois ömmu og henni efni kem móður þinni og ég er um að hún býr líka í þér. Fyrir þá sök, minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðar gjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu anda minna. Því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrirverð þig því ekki fyrir vitnisburðun um drottinvorn, né fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þóla vegna fagnaðar erindisins, svo sem Guð gefur máttin til. Hann hefur frelsað okkur og kallað heilagri köllun, ekki vegna verka okkar heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem okkur var gefin frá eigljufum tímum í Kristi Jésu en hefur nú byrst við komu vors Krists Jésu Hann afmáði döðan en leitti í ljós líf og óforgingi leika með fagnaðar erindinu og til að bóða það er ég settur predikari postuli og kennari fyrir þá sök líði ég og þetta en ég fyrirverð mig eigi því að ég veit á hvern ég trúi Og ég er samferður um að hann er þessi megnugur að varðveita það sem ég er trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Farðu eftir heilnæmu orðanum sem þú heyrðir mig flytja og tilengar þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jésús veitir. Varðveittu heið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Þú veist að allir asjúmens nýru við mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeirri fígelus og hermogenes. Drottin veiti heimili ónes í fórusar miskun því að oft resti hann mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn heldur lét sér andum að leita mín þegar kom til rómar og fann mig. Drottin Jésús veiti honum á þeim degi miskun hjá drottin í guði og þú þekkin manna best hve mikla þjónustu hann yndi af hendi í Efessus.